Get to the chopper! Ja, välkomna till filmpodden. Som ni kanske hör så eh, har ni hamnat helt galet. Eh, för Varken Gustav eller Per är här idag. Jo, det är klart de är. Hej Gustav och Per! Hej! Tjena Blomman! Eh, Tjena! Vi tänkte passa på och eh, låta er lyssnare eh, få lära känna Gustav och Per eh, lite idag. Med en liten frågestund innan det vanliga eh, i avsnittet börjar. Vad tycker ni om det? Jo, det låter vad heter du? Ja, jag heter Jonathan Blomman, Blomberg. Eh, brukar... Ah, det är du? Ja, det är jag. jag du kände in i sexuella... Ja, ja du, ni, ni tyckte så. Ja. Mm. Jo, jag brukar ju få äran att ställa eh, lyssna frågorna eh, och ha fått äran att vara med i ett avsnitt tidigare också. Men ja, vi sätter väl igång med lite frågor Så får ni vara på tårna för en gångs skull Spännande ja. Mycket spännande Så då börjar vi med Hur gamla är ni? 34 än så länge 38 än så länge Hur lärde ni känna varandra? På jobbet ja, på jobbet ja. Och då leder det in till nästa fråga som är För att bara säga att Gustav så väldigt, väldigt Fin och tjusig ut i sina Blåa, svarta kläder Aha. Han, han gör det. Ja, Så följer jag för här Ska jag säga detsamma nu då eller? <laughs> <laughs> <laughs> uh, och när ni inte är här och arbetar med ett fyl podd Sverige. Uh, vad är det just då som ni arbetar med? Så det leder in på stället som ni träffades av Vi arbetar med plast ja. Jag vet inte om vi behöver gå in på det <laughs> Jag har tryck. Du har tryck och jag planerar produktion uh, Så Gustav är det... först in och jag är sist ut ja, ah, det låter no, ju typ. förträffligt. <laughs> <laughs> Hur länge har ni haft ett gediget filmintresse? Det är väl så länge man kan minnas, tror jag. Men som liten så var det ju mest att man hade tio filmer på VHS som man kollade om och om, om, om igen. Typ, vi hade ju ingen VHS, så vi uh. hyrde ju såna här movieboxar ibland. Ja, just det. Och när Terminator 1 satt i movieboxen, mm -hmm. då tror jag det började ordentligt. Mm. Sen vet jag inte riktigt när jag tog fart på riktigt, men... Uh... Nej, jag kan inte svara på det. Men det var ju någon gång det, det hände liksom, att man började se kopplingen mellan ja, den här regissören har gjort den och då kanske man ska kolla in den också som han har gjort och sådär. Ja, det kan nog stämma. Mm. Jag vet inte när det var i typen. Men länge i alla fall. <laughs> ja, länge i alla fall. <laughs> och hur tittar ni helst på film? Ja, lätt bio egentligen. Ja, precis. Fast det är ju lite osmidigt ibland och lite dyrt. Ja, och det leder mig in på, på, på sista frågan utav de första frågorna. Är, eh, hur tittar ni mest på film? Så inte var, hur ni helst vill ha det utan hur slutar det oftast? Jag kollar i eh, på bio en gång i veckan. då, men eh, Streamingtjänster på ja. tvn eller datorn. Ja, det är samma här. Jag är ju själv lite speciell för jag kollar ju nästan uteslutande eh, via min iPhone. Jag, kollar, jag, jag har ju en iPhone eh, sån här 6 Plus Så den är en väldigt ja. stor skärm Det funkar väl eh, rätt bra eller? Eh, jo men jag, jag tycker det funkar jättebra Jag som har fru och barn Som gärna gör eh, Annat eh, Och pojken lägger sig relativt tidigt Så jag kan liksom inte sitta Jag har ju stor tv och sådär I vardagsrummet Men jag kan inte njuta till fullo Då. Nej, det är samma här. Men, men trycker jag upp eh, 6 plusen i, i Nulet eh, Några <laughs> centimeter framför Och sen eh, kan jag välja vilket ljud jag vill ha Så, eh, så det blir nästan Utslutande i telefonen Men mm, det funkar ju bra men, men, Även om jag helst eh, ser filmerna på bio eh, Men för tv-serier Funkar det ju väldigt, väldigt bra i alla fall ja. ja det händer att jag kollar något enstaka avsnitt av någon serie I telefonen om jag Sitter, sitter lite dumt till mm. ja. Jag vet inte hur många år vi eller ja, Nu är ju Stora Dörrten sex år mm. Men när hon var lite mindre Så hon lyssnade alltid på Godnattssagor när hon somnade mm. Eller godnattssånger på CD. Så den körde vi repeat den sagan Så mm. jag vet inte hur många skräckfilmer jag sett Med barntema eller barnmusik <laughs> Bakgrund ja, ja. <laughs> <laughs> ja, äh, <laughs> Det, och på... <laughs> det, det är, väl, är väl något sånt som jag har Att se fram emot För mm. det är inte riktigt där ännu men, men pojken, han är ju två år lite drygt Han är ju helt fastit på Netflix Det finns ju så mm. mycket serier där som man kan, Nicky Nyfiken och Smurfarna och allt möjligt Så mm. man är ju lite avundsjuk på utbudet han har inte gentemot Det man själv hade när man var liten med de här VHS-filmerna ja, Som så man såg på riktigt. Han, han har ju hur mycket som helst att plöja. Jag undrar hon är bra eller dåligt. Ja, det är en bra fråga. Men eh, han... Eh, vad, vad vi tycker så verkar som att han lär sig ganska mycket av det. De här serierna nu som går alltså för barn. De är ju väldigt här, utbildande. Och, mm. ja. Men sen så ska ju barn kanske inte kolla så mycket på tv. Eh, överhuvudtaget. Men... Det är sant. Det får du <här> vänta inte. lite när hon blir äldre. <här> Jag vet, Mr. Tilqvist, han kör ju lite filmskola med sina barn ja, just det, ja. de, de är de lite större Men mm. han kollar ju på en massa kult, kultfilmer med dem ja, det, jag, jag hoppas att han är väl mitt intresse eh, för mm. då är det i, so, i så fall kommer jag göra samma sak eh, men jag tänker inte tvinga dem om de inte är dry, för då, då avskräcker man dem ju bara precis, det mm. låter bra eh, men då, så, då har vi några eh, snabba eh, frågor också eh, uh -huh. Som är eh, antingen eller Så jag säger en sak och sen säger en till sak Så får ni välja vilken av de två eh, som ni föredrar då. Lite, uh -huh. lite snott från nu pratar vi film Om ni känner till den på den Jajamän ah. Misstänkte det eh, Men okej, några snabba här då eh, Film eller tv-serier? Ja, oh, det var faktiskt svårt nu. Men eh, det är väl fortfarande film som jag är med mig, tror jag. Men det är tv-serier väldigt på uppmarsch. Upp ja, lite så här. Sen gillar jag antalogiserier. Ja, verkligen. Ja, jag, jag är nästan åt eh, seriehallet själv. Eh, ja, serier och nya filmer. Mm. Ja, nästan så. Nu eh, tar vi nästa då. Eh, DC Comics eller Marvel? DC. Ja, säger Marvel då. Jag beställde precis en, en DC Comics faktiskt så pass. Eh, som jag inte har fått ännu. Batman the Long Halloween. Oh. Jag, jag ser ju så stor fram emot nya Batman filmerna eller ja, mm -hmm. Superman skrev om på Town också men eh jag vad sitt... han, nörden och jag här att vad är Long Halloween att rekommendera? Uh, jag kommer ja, jag tror var man det var kanske. Ja. Jag tror det. Vad ja. fan med det? Ja, jag lyssnar också på det alltså. Får vi ha en resursion? Eh, Victor rekommenderade den på Twitter också. Så mm. då tänkte jag, ah, nu kör jag. Eh, då tar vi nästa då. Eh, Pulp Fiction eller Inglorious Bastards? Kan svåra frågor. istället. Jag, jag säger Inglourious Inglorious Bastards faktiskt. Ja, jag det är med Gustav. Ja, jag också. Eh, och nu har vi två till. Eh, mm. förutsatt att ni kan språket då. Eh, med eller utan undertext? Med undertext. Ja, jag kollar det alltid med. Ja, det med. Så. Jag gör oftast det. Men när jag ska försöka göra reviews och sånt. Då tar jag screenshots. Och då blir undertexterna på iväg. Mm. Då blir jag plocka bort dem. Mm. Eh, men, men annars så är jag med där. Eh, men man blir lite, lite slöare. med ja, undertexterna. man blir väl läckare. Det tycker jag. Eh, men, men. Eh, och sista då. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Ja, Star Wars Då är vi eniga. Attra. Ja. Eh, sen för att avsluta Våra lilla frågestund Så, så tänkte jag att eh, så, Som ni säkert har gjort Eller åtminstone jag har gjort eh, Så har jag kollat på Inside the Actors Studio Det har jag gjort några gånger i alla fall. Han, Ja eh, och, och varje avsnitt så, så ställer ju han I slutet ett par eh, frågor ja, där, Som man ställer till, till alla eh, och Det är egentligen något som han har snått någon annanstans ja. i dag eh, och, och varje gång så tänker jag ju att Om, om ändå jag fick vara med där Hur skulle man då svara på de här frågorna Så nu tänkte jag ge er chansen Att få, få, få svara på, på Inside the Actors Studio-frågorna Som om ni vore stora. Uh -huh. Mm jag, jag kommer ställa dem på engelska men, men Eftersom att det blir lite konstigt om man försöker översätta dem Men ni får såklart svara på svenska Men ni är ju vana nu efter Next Real-podden Så det går säkert på. <laughs> Ja, precis Mm ja. Okej, okay, vi börjar vi då. What is your favorite word? Oj, oj, oj, oj, oj. Det är favoritord. Uh. Flaggstångsknopp. Ja, <laughs> oh, det var fint. Ja, det gillar jag. Jag tror inte det har varit med i Inside Active Studio tidigare i alla fall. Nej. <laughs> jag håller med. <laughs> håller med. Uh. Flaggstångsknopp. Uh. Uh. What is your least favorite word? Och det jag vet, det har jag ju någonting som jag oh. hatar. Hata? Ja. ja. Jag har för mig att jag har någonting som jag verkligen tycker är så sjukt fult. Men jag kommer inte på vad det är. Hata är ett fult ja. ja, det är för... uh, What turns you on? Creatively, spiritually or emotionally? Uh... Känsla, säger jag. Det här var sjukt svåra frågor. Verkligen? <laughs> jag tyckte den första var lite småkluriga, men det här var ju omöjligt. <laughs> <laughs> <laughs> det <är inte> <laughs> oh, nej, jag vet inte. Pass. Uh, Okej, okay. what turns you off Svåra fråga mm, Men det är kanske lite rättare Typ girighet Ja, eller? precis, och gilla folk ja. ja, girighet är samma sak Ja, lite så Ja Och nu får ni ta ut svängarna här. Har ni en sån här explicit stämpel på er podd eller? Ja, det har vi faktiskt. Ja, vad bra. För nästa Fast vi är rätt försiktiga ändå. Är... Ja, men nu, nu får ni ta ut svängarna för eh, nästa fråga är What is your favorite curse word? Jag gillar inte svordomar på svenska. Du får säga på vilket språk du vill. Så det får bli, jag tror att det är fuck helt enkelt. Ett simple fuck. Aj, jag, säger, jag säger nog jäklar jag försöker hålla mig inom någon, ja, någon eller, nivå i alla fall. men det en svordom så är det nog också typ jäklare ja. Eller jädransch. Ja. Eller lite så här milda svordomar. Ja. Så det kanske kan hålla med <laughs> Ja, Men i engelska så är det bara liksom fuck. Även <laughs> <gör> mer <laughs> okay. Ja shit, shit använder man ju ofta. Men på svenska så är det ju ingen svordom. Well, skit. Mm. Mm. Okej, okay, uh, vi går vidare. Uh, what sound or noise do you love? Oj. Jag tänkte säga, sysor, men Per har ju inte sysorna längre kommer fram till. För, förra gången Du inte dem. Han blev gammal. Ja. Eh, nej, det är inte mitt favoritdjur. vågskvalp, kanske. Det sjukt svårt. Ja. Jag vet att barnskratt brukar vara ganska högt, typ. Ja, det... det kan jag hålla med om. Nu har ju vi barn. Ja, men när skrattar så Ja, det är gött. gissigt. Uh, jo, ja, nu har vi nog, när ja. barnen har varit borta en helig. Och så kommer du tillbaka. Och så kommer du tillbaka. Mm. Det är musik. Mm. What sound or noise do you hate? Klockor som tickar. Det har jag en i bakgrunden. Mm. Hör du den? Nej, det gör jag Nej. inte. Nej, det kan jag inte. Okej. What profession other than your own would you like to attempt? Um, ja, något i filmbranschen kanske. Det kan du vara kul att testa på? Jag skulle vilja stå i filmbutik. Statist. filmbutik. Men den är ju redan kyrd. Ja. Ja. Statister har varit ja, i Arn. Ja, just det. Och flickan. I flickan? Man. Ja, då klippte Så... du bort huvudet på mig. <laughs> jag <var, förlåt. laughs> jag måste det. Han har ju sett men... okay, Jag har något screenshot. att kan vi kanske slänga upp på filmpottens hemsida? Har du träffat Hojtofan uh, Huyter Hojtumma då? No, han som filma? No. Eller han kanske inte filma, han, han var ju skött uh, fotot. Jag det, det känns som jag filmat Interstellar och... Jag pratar med, internet med, in jag med en tjej som håller på med rullare. Ja, han är ingen ting, tjej. Liksom. Nej, det kanske jag har gjort. Jag vet inte. Han är skäggig och lite kraftig. Jag ska kolla på ett kort då. Okej, då är det bara... Det svevar vi bort lite. Mm. Ja, det är bara bra. Då ska vi se. Då har vi bara... Två kvar. What profession would you not like to do? Så vilket jobb skulle ni inte Absolut, chef. Ja, faktiskt. VD. Ja. Vilket ansvar. Ja. Även om man får mycket, mycket pengar, så nej, det är nej. inte värt de pengarna. du är egenföretagare då, och din egen vd. De bestämmer ja, det skulle det kanske vara en annan sak, Men eh, vd för ett stort företag skulle inte vilja. Nej, verkligen inte. Eller, vad heter det? sån. Eh, jo, ja, nej, chef. Ja, så. Eh, och eh, sista eh, frågan här då. Eh, if heaven exists. What would you like uh, to hear God say when you arrive at the pearly gates? Kom nu fatt i vundring och <laughs> brull tas in. I <laughs> har sett din strävan och din eviga slit. Därför fatt i bondränge det välkommen her. Därför, fattig bondräng Ska du vara Möjne Ja, det har det varit gett, <skratt> Ja. Ja, så då, då, då rundar vi av frågestunden där Och nu har alla lyssnare lärt känna er Väldigt mycket mer Perfekt, tack Jonathan Det var vissa små frågor, ja. och svåra Ja, ja. Du, jag känna Gustav lite mer ja, också och, Jag fick lite hämnd på de där eh, Hemska film Försvenskade filmreplikerna Från förra gången vi var För det gick ju inte att gissa det en enda då. Men ska vi kanske ta lite När vi ändå håller på med frågor Kör lite lyssnarfrågor Alltså svar på förra veckans lyssnarfrågor frågor. Mm, tycker jag Gustav har dem samma ja, Och frågan var från Jonathan Ja, precis Bästa djurkaraktär I film eller tv-serie Mm men Du har ju ett svar. Ja, så ska det du ta det, det först jag. Eller? jag själv tyckte ju då att. Eller jag kunde inte riktigt bestämma mig. Men hunden i I Am Legend har ju en, en fin dödsscen Och han är ju ganska välbehövd i den filmen. Och sen hunden i Hachiko med Richard Gere om ni har sett den. Nej, jag har inte till Jule. Jag har sett. Jag har bara sett den en gång med min fru, men hon eh, klarade inte av den för det var så sorglig, så att vi har inte sett den någon yeah, okay. gång efter det. Eh, men, men den är bra mm. i alla fall. Eh, och sen hajen i hajen. Ja, oh, haj det var ett bra svar. Så jag säger vad vi har fått mer försvar om. Ja. Det var lite eh, torrt på den fronten först, men så ställde vi en här sista mutenfråga igen, och då trillade in. När folk vet att det gäller, då är de eh, på snabba på tangenterna. Eh, Anders Olsson säger Doris från Hitta Nemo, Det är en fisk, inom parentes. <laughs> Tack Anders. <laughs> <laughs> eh, Kenneth Ivarsson säger Jerry Lee i en snut på hugget. Ja, jag vet inte vad han menar. men. Är det för hundras? Ja, eller hundras, för då? Hundra. Djurras. Djurras. Eh, Sofia Karlsson säger Sid i Ice Age, eller Sebastian Krabba. Johan Weilander säger katten i första Alien. Speciellt när den bevittnar Harry Dean Stanton. När den bevittnar Harry Dean Stanton. Ja. Eh, Ariana Ambronell säger min favoritfilm med djurkaraktärer. I i är oändliga historien med till exempel Falkor. Skullpaddan oh, och Rejsesnigen. Eh, Maria Stenberg säger Pumba. Och så klappar hon i händerna. <laughs> eh, Daniel Tönkvist säger Ted i Ted. Nallebjörn är ju typ ett djur. Fredrik Hammarberg säger Disney... Disney säger Baloo från djungelboken. Annars får det bli T-Rex från Jurassic Park. Och Ernest säger att han alltid har gillat Scooby-Doo. Och sen hade vi fått några svar till... Jag ser vart de tog Ja, det var Thomas Nygren som säger katten Lucky i Alf. Och Viktor Engberg som svarar Rexy från Jurassic Park och Jurassic World. Nu har jag klockan, Jonathan. Ja. <laughs> Lin Ekberg säger Doris i Hitta Nemo, eller Åsnan i Shrek. Det är en fisk och en va? en fisk och en I, ja. I samma ordning. Jag ska förklara för Åsampare. <laughs> <laughs> uh, ja, det var de. Ja, annan. det var de. Har vi några favoritetyper? Mm. Jag säger Animal i Möpparna. Eh... <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Jag har ingen... Nej, <låder> Gustav är hjärtlös. Jag är hjärtlös. <låder> <låder> nej, det var illa. <låder> Eller så säger jag kanske Willy då. Ja, ah, en späckhuggare. Mm. Den posten, vilken spoiler. Alltså, förstå om den hade kommit ut nu i det här klimatet. <låder> jag har faktiskt inte sett den filmen nej Även om du kollar på posten så ser du bara den <låder> hur den slutar. <låder> Ja. Det skulle kunna varit början på filmen också Att han dyker in i inhängen eller? Ja, jo, kanske Och att ungen som eh, filmen liksom eh, Spelar sig ur hans perspektiv Han bara råkar stå där Just ja. då, så, när han hoppar in. Ja, ja. ja det, Så kanske det är, jag minns inte riktigt ja. Det var länge sedan ja, men det var väl många bra svar Ja, absolut Alla svar är alltid bra mm. Ja, nästan För det var väl någon gång som någon råkade svara på fel film i en annan podd. Eller, det är fel fråga, eller? Äh, äh, nej. Jaha, det var, ju, det var ju ett bra svar där också, Per. Ja. <laughs> <laughs> ja, men du ju i alla fall hela IMDB-namnet. Eh, <laughs> så ja. du är, är säker. Du fortsätter <laughs> Och för er som inte förstår vad vi pratar om så... så Så är vi ledsna på er för att ni borde veta vad vi pratar om Ni borde lyssna på eh, FilmAddict mm. Ja det borde ni faktiskt göra för oss Och nu måste alla lyssnare gå in och gilla deras sida på Facebook ja. Och skriv gärna en liten recension på, eh, på iTunes också mm. Både på Filmpodden och på FilmAddict mm. Så att de kommer upp i flödet hos folk Precis, här har jag min eh, Nu kommer jag in med min recensionsgrej här Har vi fått en? Nej. Nej Men vi har bara tre stycken Aha. Och det, är ju, det är inte så jätteviktigt. Men vill ni göra oss jätteglada så kan ni hoppa in och skriva en lämplig recension. En lämplig? Mm. det menar en följpoängare? Nej, det spelar jag inte. Nej. Okay. Och för varje recension så kommer vi spela in en, för, en filmscen, Jörg Gustav. du! Ja. Den jag som ska... skriver recensioner får skriva in och säga vilken. Oj då. Så kommer lovar på YouTube. du grejer det här som... Ja, så den kommer ut på Youtube sen. Aha. Okej. Okay. <laughs> Eller hur Ja, visst, visst. Det låter fantastiskt tycker jag. Mm. Får vi se om vi får några eller inte. Mm. Det delar ni garanterat på. <laughs> en liten morot i alla fall. Jag ska skapa fem stycken Nya via <laughs> itemsekreterare. Uh -huh. eh, frågan om vi ska ta nästa veckas filmfråga på en gång kanske. Eh, du har väl fått ett klipp av mig. Mm. Så du kan ju spela upp det här så får de lyssna på det. Då hälsar jag er välkomna till veckans Lyssnafråga. I tider som dessa, när semestrarna börjar löpa mot sina sista dagar eller redan har gjort det så kanske ett par tårar rinner längs med våra lyssnares kinder. Och på det temat så tänker vi oss att ni ska få svara på vilken film har fått er att fälla just flest tårar? Eller åtminstone varit nära på Att få er att fälla tårar Om ni aldrig gråter Så svara genom att Hashtaga Filmpodden på Twitter Eller gå in på Facebook Och svara på inlägget där Och så önskar jag er alla En fortsatt trevlig lyssning. Tack för mig, hej hej Tack för det Blomma <laughs> Är en perfekt fråga mm. Jag hoppas att eh, Vi får in många svar Du kunde inte sagt bättre själv Nej. <laughs> Nej jag kunde inte ha sagt bättre själv nu <laughs> uh, Ska vi kanske gå vidare till uh, Lite nyheter då uh, Per du hade en hel del mm. jag. Ska jag rabbla upp eller? Ja, jag har faktiskt inte skrivit upp några här Jag, ju lite jag, har, vart jag har tre små nyheter jag, jag kör mina då ja. Ja, gör det. Max von Sydow kommer medverka i Game of Thrones Just det, ja. Det kan anpassa bra, tror jag. Det skulle mm. vara en liten, men viktig roll här, förstås. Ja, det har jag också hört. Även Ian McCain. Just det. Han är också lite... Han har varit med i Deadwood därmed. Ja, precis. Lite biten. Mm. Säger man så. Vä lite väderbiten, ja. kanske? eller? han ser ut så att ha varit med om mycket i alla fall. Ja. Som till vi. Äh, talas om en reboot på Nightmare on Elm Street. Igen. Igen. <laughs> <laughs> uh -huh. Våra värsta år får en spin-off med hela gänget. Usch. Serien... Va? Jag hatar den serien Gör du det? Mm. Jag tycker de kan vara rätt roliga Nej. Vad tycker du Blomman? Ja alltså Det är väl inte någon favorit till er, men Den var ju alltid på på sexan under ett år. <laughs> Det är kanske därför så, så, så man har ju sett mer utav den Bara för att det inte fanns något annat på tv Man ja, kanske har hjärntvättat den Ja kanske ja. Serien kommer i alla fall handla om en Bad Bundy och hans familj Bud Bundy? Ja, uh -huh. Så det blir väldigt spin off tror jag uh -huh. uh, Blade Runner 2 börjar spelas in nästa år Mm. Det tror jag säger ur. Kan alltså, jag gillar du det första? Blade Runner? Ja. Ja, ah, det är väl okej. Okay. Ja. Jag tror jag har förstört två. Nej, men det är så bra folk inblandade nu. Ja. Var det i och för sig Fantastic Four också som jag kommer komma till senare. <laughs> vi håller tummarna på den här. Mm. IMDB har fixat en topp 250-lista. För tv-serier, ja. Den har inte jag sett. Den Just. är ju beta. Jag drar den här. <laughs> Allihop. <laughs> jag drar... Ska vi dra den här? <laughs> <laughs> jag drar topp 5 i alla fall Ja, det, det Då börjar vi på 250 <laughs> Jag tar 5 uh -huh. The Wire från mm -hmm. 2002 Har ni sett den här? Oh. Yeah. Ja, Jag har bara sett Jag har bara sett första säsongen okay. Men den, den finns där Att se klart någon gång mm. Jag har sett den 4, Game of Thrones 2011 mm -hmm. Den har vi sett allihop 3, yeah. ja. Breaking Bad 2008 mm -hmm. Planet Earth från 2006. Mm -hmm. Och nummer ett kan ni säga eh... Sopranos kanske. Nej, faktiskt inte. Från 2001. Och den är faktiskt riktigt bra. Mm. Eh, X-Files. Är den från 2001? Nej, den, Nej är den, den är tidigare. tidigare. Ja. Det handlar om ett gäng bröder som har ett band brand. of Brothers. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Den var rätt okej, den listan ändå. Mm. Eller man förstår ju varför. Ja. Det är ju en miniserie så det var lite fuska. Så att han skulle ha hålla högstämt. Ja, det kommer ja, ja. ja. nog korrigeras. Det är beta, som sagt. Det är lite, lite ja. svårt också med film. Alltså filmer, då sätter man inte betyg på filmen. På ja. serier så kan det vara... Alltså, vissa avsnitt som är... Två, ja, vissa avsnitt som drönerar Eller vissa säsonger till och med som drönerar Så Lost har ju en jättebra första säsong Sen tyckte jag att det spårar. ja Jag har inte e sett Lost och He Heroes också Ja, Heroes, det har du rätt i Jag tycker ju inte att Game of Thrones är hemma på plats fyra Absolut inte, men det är ju en bra serie men... Ja, vissa avsnitt är ju jättebra där mm. Jag vet inte, det är användaren som sätter betyg va? Ja, mm. det det ja. TV-serier tycker... får ju ofta jättehögt betyg Ja Jo, det har rätt Några bilder från Hitta Doris har släppts. Jaha, det har inte jag sett. Inte jag aldrig. Jag har bara läst Plus Incredibles 2, Toy Story 4 och Cars 3 har fått postrar. Postrar. Postrusersers. Och de här postrarna borde vara i gammalt format, va? Det är Disney. Var det i gammalt format? Ja, nästan vet vad jag menar i alla fall. Ja, jag fattar inget. Kung Fu Panda. Ja, jag har jag. Nu Kungfru Panda 3 har fått en poster. Plus Star Wars. Just det, den poster. Och den var så där. Ja, den, åh, den var inte så himla uppseendeväckande. Ja, lite gammalt Ja. Uh, just det, Star Wars-posten. Gärnais, uh, jag paxar den. <laughs> den skulle passa perfekt hemma här. <laughs> mm. Hateful Eight. Trailer. Fått en trailer, ja. Snyggt snö. Snygg snö. Snygg snö och uh, fint foto. Ja. Sen verkar det väl Tarantino... Ja, men alltså, hans, jag vet inte om hans trailer brukar säga så jättemycket om slutresultatet. Jag kanske inte gör det. I hans fall är det nog nästan. Vi kan nog filmen när vi träffar trailers. Har det? Just ja. snöjler Snyggt. Har uh, du sett den blå blomma? Nej, faktiskt inte. Nej. Mm. Will Smith verkar ha planer att göra en ny Fresh Prince i Bel Air. Ja, mm. det såg jag. <laughs> George Trank går till attack mot Fox. <laughs> Och det här skulle vara roligt att se hans version. Ja, oh, verkligen. Och se hur den hade blivit. För då hade mm. han fått bestämma. Mm. Nu är det lite se si och så, antar jag. Ja, jag kan komma till det sen. Jag tror ju inte att den hade varit så himla mycket bättre. Alltså, den kanske hade varit bra, men hur, hur mycket... Som, allt, jag har inte sett filmen själv, men vad jag har hört så förstår jag inte hur man kan rädda det. Alltså, som man kommit ut med. Ja, jag vet inte. Jag kan ta det lite senare. Ja, uh, jag har hört att Fox var tvungna att göra en ny fantasy Four. Ja. För annars skulle de... Uh, ja rättigheterna går över till Marvel. Ja. I kast Precis. Mm. Fast som kasten cast när gör så gör såhär. Mm. Äh, Dolph Lundgren i Dagens Newton två. Ja, <laughs> just det. <laughs> Oj, jag tror att han har fått till det. Ja, kanske. Faktiskt. Äh, Prison Break-serie, uppföljare, bekräftad av Fox. Hur de nu ska fixa det till känns... det här. Och de ska bortse från filmen, för att han ska ju... Alltså, filmen har ju inte hänt, utan han lever fortfarande. Skowfield, alltså. <laughs> Jag har inte sett något utav det här, men. Jag har sett lite i början bara på första säsongen. Ja, men Coppsy är, måste säga, att du ser en bra serie. Du ser första säsongen av Prison ja. Break. Ingen mer. Mm. Så, ni planerar in att göra två nya bad boys-filmer. Fess. Nej, Pets The Movie. Ja, just det. <laughs> Frågetecken. Jag undrar vad den går ut på. Den där Ja, så ja. de bryter nacken av alla då. Ja, ja jag vet inte. Baywatch med Dwayne The Rock Johnson och Seth Efron. Ass, jag, det är inte mycket jag ser fram emot här utan de är nyheterna. Men, ja. Bill Murray bekräftas för Ghostbusters-rebooten. Ja, det låter bra. Ridley Scott börjar filma Prometheus 2 i januari. Mm -hmm. Marvel har släppt en kort teaser för den tecknade Guardian of the Galaxy-serien som kommer. Mm -hmm. Och den såg rätt rolig ut. Kan jag tänka mig. Ja. Den kommer att dra igång i höst. Såna mm. här nyheter i jag. När det kommer ganska mm -hmm. snart. Ah, precis. Och så har jag en specialnyhet till Ernie's. Mm -hmm. Deadwood kan bli film. Ja. Ah. Där och jag slut på mina nyheter. Det var många den här veckan. Det var väldigt många. Jag var ju noll. Det har var ju varit någon, Dis... någon Disney-mässa. Ja, Disney-väntan. Nu ja, får du dra, dra dina. Ja, eh, du lyckades ju dra eh, Dolph Lundgren <laughs> i, i dagens snuten två eh, så so, so de, den eh, ser vi givetvis alla fram emot något enormt Givetvis. Eh, sen vet jag inte om du sa det, eh, för du sa så mycket men eh, Colin <laughs> Trevorrow, alltså han som regisserar eh, senaste Jurassic World wow. Eh, han är ju eh, klar nu För att, att regissera nästa Alltså Star Wars eh, Episod, alltså episod mm. 9 så Just det eh, Så det kan ju bli lite intressant eh, Det var det han... som var på Episod 8 nu då mm, Ja det är ju J.J. Abrams Nej inte 8 Ja, <laughs> cool. ja just det ja, Det är 8 det vet Ja det ah, får vi själva på det de har vi ju släppt en, en bild på Rogue. Ja, just det. det. Ja, Star Wars Rogue. Eller vad heter, heter Rogue One. Rogue One heter mm. den Och sen har jag bara att Fear the Walking Dead. Alltså den här spin-off-serien till Walking Dead. Där man ska få se lite vad som hände när viruset väl kom till. Kommer att släppas på HBO Nordic. Mm, dagen det. efter premiären i USA. Mm. Mm. Jag tror inte att jag kommer gilla serien så mycket Mer än att man får se de första Alltså det här som missade när Rick Grimes Logikoma. i är Som kanske blir lite intressant mm. Men det är ju ett välkommet eh, tema som mm. HBO Nordic och Netflix har Att de plockar upp serier så här eh, Så att vi kan se dem här i Sverige lagligt dagen efter Ja, jag tycker det är tråkig titel Ja, det håller jag med om Vad som jag hittar? Men, jag vet inte, men uh, The Outbreak eller något. Ja, för så får du inte ja, det. på det en verkar bra. Men The walking, walking Dead, The Outbreak eller något sånt. Ja, det var mycket bättre. Jag vet inte. Kanske, jag hoppas inte att de kommer kalla eh, zombiesarna för walkers också. För det, det är ju bara någonting som de inte har kattat på. För de har ju stött på andra grupper som, träff, som kallar dem för andra saker. Aha. Uh -huh. mm. Så jag, gör jag... du Walking Dead eller eh, yeah. motvilligt så <laughs> det ja. det är lite samma. vi har sista avsnittet kvar, så vi har inte sett än okay. men jag tycker de borde bryta ja, det här är som nu, antologi nej jag tror inte <laughs> men antalogi slår de gjort här de slår hoppa, de slår, sl till avslutat. olika folk eller så ja, de skulle ha avslutat den här serien som de håll på nu, två, tre säsonger tidigare mm. och så kört uh, Fear of Walking Dead ja ah, det tänker så ja. Ja. för nu är det bara det sista ja verkligen, mm. Först, första säsongen var ju jättebra, den, den... Blev igenom på en kväll, det var ju bara oh. sex avsnitt Men det var ju på grund av den där Författarstrejken i USA Som det blev så få avsnitt Vad jag har förstått ja. Så det har varit intressant att se hur En full säsongen hade sett ut Där med första säsongen När det fortfarande var riktigt mm. bra Det är det jag väntar på att det ska gå Och bli lika bra igen Mm men ja, det var mina nyheter. Du plöjde igenom resten av geten. <laughs> det var bra nyheter tycker jag. Mm. Eh, så då går vi vidare till övrigt då. Absolut. Hade ni lite där också va? Jag kör på en... Eh, vi är ju med och pratar turist i The Next Reels. Ja. Uh -huh. Ny avsnitt. Eller Forest Majeure som de kallar den. Det är lite konstiga där. Så gå in, sök på iTunes efter The Next Reel. Kan du lyssna på senaste avsnittet så är vi med där en liten mm. stund. Får ni höra rolig engelska? <laughs> det var väl avsnitt 31 och ett halvt, om jag inte minns helt fel. där de var gäster hos er va? Mm. Precis. Precis. Så, så, så lyssnarna har ju stött på dem en mm. gång tidigare och Jag har en till här. Vid den den ja, Lee-tiden. Mm -hmm. vid den tiden var det flesta kampsporter filmade snabbare om man säger mm -hmm. de, de spelade upp klippet snabbare alltså som en jakt. Ah. men ja, jag tar om det här <laughs> <laughs> Vid den tiden var det flesta kampsporter filmade påskyndat för att göra kampen scener snabbare, men Bruce Lee var tvungen att göra tvärtom emot <laughs> så man saktade ner istället den filmades på 32 fps och saktades ner för att se vad han faktiskt gjorde <laughs> Imponerande. Och så har jag ett litet till. Uh, här. Mm -hmm. Vissa av våra fans har gått ett steg längre än att bara lyssna. Mm -hmm. Så står det Gustav. Här står det Per. Eh, jaha. L. Och sen understreck bara. Här står det J understreck. Jaha. Kort. Lång står det på min. Jag har ju skaffat matchande tatueringar. <laughs> jag har ju stort hela plåster på bröstet än också. Vad fan står det här då, eller? I love filmpodden. <laughs> det är det går inte bort med. <laughs> har du någon mer tatuering då? Det ska man någon jävelst i ryggslutet här. Får vi ta och kolla det? Jag tar det. och kollar. Vad står det här i svanken? <laughs> det står ju den forever. Ja, det här blir inte lätt att få klara för frugan. Mm -hmm. Sen frågade Gustav mig på Twitter om jag hade några tio av tio filmer. Just det. Så jag... det har inte jag hört dig säga en ena en, en gång. Nej, jag tror inte det. Så... Jag, jag drar om nu. Vad härligt. Jag, jag har kollat igenom inte har det? snabbt bara. Tio. Det är en 10-topplista. Mm, mm, mm. Jag har bara kollat igenom lite snabbt här nu, men mm. jag tror att är ganska bra. Nummer 10, Taken. Nej. <laughs> nummer 9, Super 8. Aha. Och nummer 8, wrist, cutter. wrist Cutters a Love Story. Men den har du pratat om en ah, gång. Ja, det du inte Vi gjorde det inte. Den är, pratar vi om... 10 av 10 alltså. Jag kanske får se den här. Tänkt se den, faktiskt. Ja, ah, det är mysig. 7, Die Hard 1. 6, mm. The Raid 1. 5. Chronicles Chronicle 4. Ja. Return of the Jedi ja. trots evockerna 3. Ja. Empire Strikes Back 2. Mm -hmm. Batman The Dark Knight Returns 2 och nummer 1 Batman The Dark Knight Returns del 1 ja, tecknade du mm. första ja, stämde den bra ja, jag är höll förra. inte med om alla men det var, det var en bra grej ja, tycker mm. ni är dig lista vad mm. tycker blomman Jo, jag tyckte också att det var en i gedigen lista. Även om jag kanske inte höll med på Super 8. Den, den överraskade det, så riktigt så. 10 av 10, men den var väl helt ja. okej. Okay. Ja, den var helt okej. Okay. Mm. Och Taken var också helt okej. Okay. Ja, Det var helt okej. Okay. Jag, jag, jag, jag skulle vilja säga att de där var starka fyror för mig kanske. Mm. Mm. Jag, jag har en till här. Mm. Kolla film baklänges. Börja ett segment för här Ja, just det. Mm. Så jag tar två här. Mm. Om man kollar på Wally i baklänges så handlar det om en robot som får någon var en mänsklig och åker hem och spelar Minecraft. <laughs> och Titanic, båt som kommer upp ur havet och räddar massa drunknande folk. <laughs> ja. Och nu, du tänker hämnas tillbaka blomman, ja, för, för nu kommer försvenskare repliker. <laughs> Få dina lesbiska fötter ur mina skor. Jävlen bär prava. Kill Bill. nej den var lite lättare än så och kanske, där är en lite äldre film Bandit Like Beckham <laughs> den har jag faktiskt inte sett den är ett Ja den såg vi i skolan Ja. Det... Kira Knightis debut va? Ja. Ja, debut, hon är väl i alla fall jag tyckte den var rätt mysig mm. du måste börja tro på spökhistorier du är med en. den målskinn visade vad vi verkligen är mina herrar, du ska alltid minnas denna dagen som du nästan fångade kapten blomman Blomberg jag <laughs> lär Paris of the Caribbean? Oh, ja, just det. Uh -huh. Captain mm. Jack Sparrow. Ja. So uh, rumpa clown. Jesus, moder Maria och Josef. Du pissade själv. What? <laughs> You're pissing yourself. <laughs> ja, och den översatte. Du pissade till, till, du pissade själv. <laughs> uh, nej, jag vet inte. Bad Santa. Uh. Lätt den bästa julfilmen. Förutom jag har det här, Ja, tillräckligt. Ja, och jag fick ju inte någon eh, rätt den här gången heller. Så nästa gång kommer jag tillbaka med ännu svårare frågor. Oj, oh, ja, aj, ja, ja. Up my game. Mm. Um, ska vi kanske gå in på er filmläxa från förra avsnittet? Mm. Ja, det kan vi göra. Och sen efter det så kör vi vad vi har sett då. Men vi kan ju börja där. Mm. Vi fick... Det har ju åtminstone ni sett. ja. ja. Vi fick eh, Drug Wars från 2012 7,0 på IMDB. Mm, av Jonito med Louis Koo, Wallace Chang, Katung Lam med flera. Snyggt. Du mm. får dra handlingen här för det har du skrivit upp tror jag. Mm, dock inte på. Uh, inte på originalspråk. Uh, okay. En drogkartells ledare arresteras i en raid. Det heter raid. Oh, rassiga. Rassiga. <laughs> rassiga. Det är det raid? Ja. I en raid. Rasja. I en raid. Ja precis. Och så tvingas han förråda sina medbrottslingar i en del av en hemlig operation. Mm. Var det han? Ha-ha Ja, det måste kan vara. det ha varit. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Grejen var va? Att, eh, om ni har hört förra avsnittet så hette det ju av, ja, Pimpla lite bärs där. Och sen satt jag och kollade på den här precis efter inspelningen där. Alltså jag var ju inte stutföljt. Men men alltså... Vi satte, <laughs> satte Gustaf för skärmen. Och... Jo det gör jag faktiskt. Men jag använder det som en ursäkt för att jag inte riktigt uh, kommer ihåg alla detaljer. Vi ska tacka Johan en gång till. Ja verkligen. Uh, men jag tyckte, jag tyckte att den var bra. <laughs> och att det var lite införmell affairs över den. Och det är ett bra tecken. Jag vet inte om du har sett den. Det är den som är föregångaren till The Departed. Just det har sagt. Ja får nog I början så springer han och jagar... Haha, ha, kanske. Mm, Eller bara nej, han som skurk? Haha, var ju, han var ju skurk i början. Det var väl han som vände? Ja, då springer de och jagar han. Ja. Och polisen här springer och hoppar upp och saxar killen. <laughs> och så ramlar. Och så snyggt! Ja. Och, och bara fäller och så mm. Och jag, jag tycker det var ganska spännande. Ja, det tycker jag. Sen skuggar det två, två stycken poliser. Mm. Mm. Som, som har fått till uppdrag att skugga en lastbil- Som alltid stannar. Just. Så när eh, de får lite avlösning. Och så stannar bilen. Mm. Eller avlösning för att skugga bilen. Mm. Tack, tack, tack. Och det första är gör bara illenitar och springer mm. ut och kissar. Precis. Precis. <laughs> som är också är så sjukt roligt. Jag gillar verkligen den här shootouten i slutet. Precis. Grymt, det? snygg shootout har jag skrivit. Ja. Fy fan så Så mycket folk inblandat och mycket bilar. Ja, och... ah, shit. Det, det var skit skitför jag gjorde. Det slår inte hit. Nej det, jag, nej, det gör jag inte men, nej. Nej, ja. var det och så var det, var det nästan lite raid 2 känsla över den. Jag nu om säger jag. Jag var... på jämföra med så olika ger ja, jag säger det här jag, jag hatar inte raid 2, men jag gillar inte det. Jag tycker vi ska se om det, jag fattar inte varför. Nej, etta var klockren. Ja. Och tvåan gör dåligt. Vad var det med den som var så dålig då? Jag vet inte. Nej, se om när. Fast det är inte det vi pratar om nu. Ehm, nej, precis Det finns två sluta av denna Kina-version. Mm -hmm. <laughs> Kina-version? Nu <laughs> läste jag för snabbt. Ja. <laughs> det finns två slut. En Kina-version och en vanlig. Uh -huh. Och jag tror vi såg den kinesiska versionen. För vad jag läste, vad jag läste mig till på JNBB så var det så. Var det så. Okay. Och det var det bästa slutet enligt mig. Mm -hmm. Den får sju av tio råttor av mig. Samma mig. Mm. Jag gillar den här. En rekommendation. Oh, väldigt bra Filmer vi fick av äh, Väglander där. Ja, ja två av 7 av 10. Men per, vad, ska vi, vad ska vi göra med de här filmerna nu då som vi fick? Ah, det vet jag inte riktigt. Jag vill vi inte ta och bara skicka dem till två av våra två av våra mest äh, hängivna lyssnare? Det tycker jag. Det får vi göra. Så Blomman får äh, två och, <skratt> och Tillqvist får två. Det låter bra, va? Ja. Så gör vi. Då får vi försöka fixa det här äh, så snabbt vi kan. mm. mm. Grattis. Tack så mycket. Och, eh, när vi ändå pratar om Tilquist kommer jag på att han bad ju oss även att eh, tipsa lyssnarna om eh, en eh, film eller nej, en serie som har kommit på Netflix. Mm. Det missade vi förut. Ja, just det ja. jag. Han skickade med eh, -frag <laughs> <Just> det. Fragglarna. <laughs> mycket viktigt. Mm. Tips från Tilquist. Mm, det är bra. Ny eller gamla? Gamla, jaha. Ja, de är ja. Hade du någon eh, filmexter till oss, Blomman, eller? Eh, Denna gången får du inte säga en serie. Nej, nej jag har <laughs> förstått det. <laughs> eh, men men jag, har, jag har två filmer. Eh, ni behöver bara se en av dem. Eh, jag vet inte hur lätta de här får ta på, så därför får ni två. Mm. Så se den som är lättast att, att se, helt enkelt. Eh, den ena heter Automata. Antonio Valeras. Eller Automata. Har du sett den? Jag har sett den, ja. Vissa säger att den är dålig och vissa säger att den är bra. Vad tycker mm, du? Jag har också hört det bland annat. Ja, jag tycker att den var bra. Den är lite långsam så att om man är helt... Det upp ja, <laughs> Så om så, så man vill ha fart och fläkt så, så kanske det inte är den bästa filmen att se ja, av den anledningen. De verkar ha fångat stämningen bra. Ja, jag tycker det. Jag, jag mm. kommer inte ihåg exakt vad det var jag skrev när jag gjorde reviewen till den. Men eh, det är en liten blandning utav typ I am robot. I am robot. I am <laughs> eh, Och eh, typ Chappy, kanske. Mm, intressant. Ja, mm. ja, men den... den Är bra tycker jag mm. eh, Och sen eh, Om det inte går att få tag på den eh, Så kan du försöka få tag på Danny Collins Istället Med Al Pacino mm. eh, Som också är en väldigt annorlunda film med vad han brukar göra Intressant, eh, är den ganska ny? Ja eller? den är ganska ny eh, Han spelar typ någon Superstjärna Sångare eh, Och den är löst baserad på en verklig händelse där en eh, annan ja, superstjärna, fast som inte riktigt är lika super, som han inte är så pass känd. Eh, men, men den här personen fick i alla fall ett brev skickat till sig av eh, John Lennon, eh, som gillade honom och... Gav ut sitt mobilnummer och att han skulle ringa och, och det ja, tror jag äh, äh, Ja, eller ja, inte mobilnummer Vet inte ja. nummer, <laughs> äh, Men han fick aldrig brevet Men sen oh. så får han det massa år senare Efter att jag Lennon är död Shit, vad Och tragiskt. det är där som filmen tar Sin början det låter äh, när, hans, ja, det låter när han ser tillbaka på eh, sitt liv Och eh, hur det har blivit Och hur det hade kunnat blivit Om man hade fått det där blivet ja, Och så skickar jag en sms till Lennon Och Lennon svarar inte liksom <laughs> ja. <laughs> Jag tar på mitt favoritord igen mm. Vad sa jag först? Faktum, Fubbit Är rätt bra namn Nej, det är inne <laughs> <laughs> uh, Vet du vad blomman? Jag tror vi kör båda Det, det låter bra Om ni får ta på båda Så, så ser båda För båda är Är bra. Eh, mm. På helt olika sätt. De lät intressanta båda två. så vi, vi säger det? Vi hade ju fundering på att... Eh, börja ta oss an The Next Drills-filmer. Ja, just det. Så Och kanske att vi gör slut med, med Pellingon. Ja, vi gör slut. Vi gör slut. Alltså, gör... Det, är ju, det, är inte, det är inte han, det är vi. Ja, Men, vi har hittat äh, lite så. mer kulare. Nej, så kan de man är ju, De är ju amerikaner, liksom. Ja, precis. Ja. Förlåt. Hoppas att det inte är några hårda... Eller no, no hard feelings som heter. Frågan är hur vi ska för att vi, de ju släppa två avsnitt när vi var och släppa ett. Ja oh, just det. det, har vi, får väl väl det välja ja, vi får ja, ja, mm. väl välja en utav dem. Mm. Vi tar den som inte du har sett. helt. Mm. Perfekt. Ja, men då, så, då var vi kanske klara med filmlex-biten då. Mm. Mm. Eh, ska vi gå över till vad vi har sett under... Ja, ni får väl säga sen senaste avsnittet och jag har ju sen i juni när jag var med sist att <skratt> säga. Eh, men jag, jag tar bara ut det allra, allra bästa. Antal att du har mest då, så får du börja. Eh, det kan vi köra på. eller Vänta lite, mm. gästerna får börja. Ja, äl, ju, gästerna måste ju börja. Givetvis, mina kära gäster. Ni får börja. <skratt> Tack. Per, ja oh, Jag har nog aldrig börjat. Nej, jag, jag, har... <skratt> jag vet inte. Ja, jag kör den här. Mm. Och Då tar jag några som jag har haft på lager mm. som jag inte har pratat om än. Och det är lite passande nu när nu pratar vi film, har det lite Star Wars-special. Mm -hmm. Och Perky pratar ju om när han var med, så pratade om Star Wars The Specialized Edition. Just det. Så de har jag sett. Mm. Alla tre. Men jag börjar med första från mm. 1997. 1977? Mm. 8,7 på EMDB. Mm. George Lucas har skrivit uh, Carrie Fisher, Mark Hamill och Harrison Ford är med. Mm. Luke Skywalker, en bondpojke, går med, går med rebellstyrkorna för att rädda prinsessan Leia från den onda Darth Vader. Och galaxen från rymdimperiets planetförstörande dödsstjärna. Mm -hmm. Alltid lika bra beskrivningar från filmmeddikt. Ja. Där snår jag alla mina nu. här nu. Mm. Skitsnygga explosioner. Mm. De här har ni sett va? Jag har sett dem. Och här är ju en... Fast inte Dispecialized. Eller jag har ju sett originalversionerna. Mm. Den här är inte 10 pengar för mig, som ni märkte. Nej, just det. Ja, den var inte med där. Uh, oj. Det var det där jag skrivit av den. Snygg ektioner inte Ja, Men var ligger andra, nio till, eller? den då? 9-10? Den inte lika bra som när den var liten, men fortfarande bra. Åtta av tio TIE Fighters. Mm. Jag drar en liten trivia här också. Mm. I tidigt manus kunde Arthur Ditto tala engelska. Och han hade fult ordförråd. Ja. <laughs> Men <laughs> de sen. Eh, all art to d engelska tal avläknades. Många av 3 reaktioner reaktioner var kvar. Det märker man lite faktiskt. <laughs> ja, det. det. är lite som Kenny i South Park. <laughs> ja faktiskt. Vad, vad tycker ni om första Star Wars? Alltså nu. Det var ju rätt länge sedan jag såg de här. De var samma här så jag såg så ju om när vi pratade om dem. Jag vet inte det. riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag, riktigt var jag står. Nej. Så exakt. Men jag gillar dem alldeles. Jag, jag har ju aldrig fastnat alltså, så jättemycket för det. Jag tycker att alla filmerna är, är bra. Till och med de nyare är helt okej. Okay. De, de äldre är ju bättre. Men alltså, jag har inte något emot någon av filmerna. Men jag tycker inte att någon av dem heller är på en 10-10-nivå. av Men jag har ju kanske växt upp under en liten annan tid. Ja, det kan vara sant. Jag lämnar ett svar på vad jag tyckte om de nya filmerna i nu pratar vi film, så vi ser om någon mm. tar upp det ikväll. För de mm. spelar in ikväll också. Ja, ah, okay. Det tar de upp såklart. Mm. Uh, ja. Ska jag gå vidare? Det tycker då, jag. Då tar jag Fantastic Four då. Från 2015 av Josh Trank. Med Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan med flera. Den här handlar ju då om... Uh, uh, Vad heter han nu? Reed Richards. Mm. man. Det är han vi får träffa först i alla fall när han är liten. Mm. Håller han på att bygga en... Uh, Världens första teleportör. I sitt garage när han är typ sju år eller något. <laughs> som man gör. Uh, ja. Han, ber han berättade om det i skolan. Men han blev bara utskrattad. Och, och läraren som faktiskt spelas av... Uh, vad heter han nu då? Frank... Nej, Dan Castellanjata. Eller vet du han som är med Homer? Homer Simpson. Jaha, är det han som är där? Mm. Vart uh, var jag? Jo, han bara säger så här... Uh, Kom tillbaka när du har något riktigt. Nu får du göra om den här emilexan eller något. Men han fortsätter då grepa på den här. Och i slutet på skolan så har de en sån science fair. Som de har alltid. Man har så många gånger på film. och de bygger så här ja, baking soda vulkaner och grejer. I olika fack. Eller moduler mm. Då har han ju då en, en färdig eh, eh, maskin. Som kan eh, teleportera, fast han vet inte vart de tar vägen. Så de försvinner ju bara ett ögonblick och ja. kommer tillbaka. Men alla tycker bara det, här är och, det, förutom... är det, som det är jättelöjligt. Det är som i The Prestige då. Ja, just ska... så. <laughs> Men som tur är så befinner sig en professor som heter professor Franklin Storm på plats. Som bevittnar detta. Och han har en sån där stort forskningsfacility. Uh, ja. Han har rätt bra röst, eller en behaglig röst med va? Ja. ja. Ehm, som han då bjuder med sig Reed att ehm, jobba på, eller forska mm. på. För de vill bygga en, en fullskalig version av hans maskin. Alltså det var bara en liten version? Men. Ja. ja. Ehm, och då sätter upp ett litet team då som består av ehm, han, Storms två barn, Johnny och Sue. Och så en kille som heter Victor von Doom. <laughs> Det låter lite olyckspånande. <skratt> lite <olyckspornande>, jag. <skratt> uh, och uh, när de väl får uh, klart den här maskinen och testar den så den funkar så är det någon överhuvud på det här forskningsstället som bestämmer sig att de ska ta dit uh, folk från NASA istället som ska testa den. Men uh, uh, uh, ja. Reed och killar, de här uh, hans kollegor är super till och så bestämmer de mm. sig att äh, vi kör. Och så åker uh, de iväg till en annan dimension är smittad av något grönt slem. Ah, bakar, oh, och så sprängs, so, ja, ja, ja, ja. Så sprängs hela skiten och de får konstiga superkrafter. Det här låter hur bra som helst. Tycker du det? Oh, <laughs> ja, jag. försökte förklara så att det skulle låta dåligt. Um, I inledningen av filmen så ser man lite spår av vad det här skulle kunna ha blivit. Mm. Jag tycker gärna så att början var bra. Ja, men efter 20 minuter eller någonting så havererade det, haverier, det totalt. Syn, verkligen. Syn. Och man, man märker så tydligt att de har... För det första, att de har spelat in scener i efterhand. Mm. Ser man på att äh, hons, äh, vet du, Kate Mara har peruk på sig bland annat. Och att Miles Teller är inklippt med jättedålig green screen i några scener. Så man ser att han inte står på plats. Ja <laughs> tråkigt. Äh, och specialeffekterna är fruktansvärda. Äh, sen när vi får se Doctor Doom då som... Äh, vi spoiler Victor Von Doom är, <laughs> så har han ju då en dräkt som är bland det fulaste jag har sett. Mm, den fick man ju se i trailern tror jag. Kanske man fick. Ja. Fast jag, jag när det får man bara se den. Ah, jag reagerar inte alls på den när trailern, men nej. han ser helt jättekonstig ut. Um, och alltså, skådespeleriet fungerar inte alls. Dialogen är jätteonaturlig och manuset är ju... Jätte, jätte, dåligt. Som sagt, vi skulle vilja se George Tranks mm. riktiga version. Och se mm. hur det blev. Sen vet man ju inte. Den kan ha varit kastan också. Ja, för de har ju spelat in jätt, jättemånga nya scener. Mm. Det såg man ju varje gång det var Peruk och inklipp och ja, då. Så då, att... ja. då tänkte man på det, klart. Då visste man ju vilka scener som man nya. det var väldigt många. Ja. De kanske släpper den om sju år innan rättigheterna går över till Marvel igen. Eller? <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Då har de en klare, Ja. Mm. Jag har för mig, den här... Gjorde lite, så, det har ju gått massa snack. Mm. Så all, alla, det här gjorde så George Rack inte fick regissera, regissera Star Wars. Mm, han själv säger ju att han valde att inte göra det för att han vill, han märkte nu när han kom in i den här grejen att han vill göra egna grejer. Ja, och det, och gör, han ju, det gör han ju bra som vi hörde kom in topplista förut. Ja, precis. Ja. Ja. <laughs> Nej, så det här var även om inledningen var okej okay, så förstörs det totalt av, den är inte av resten av filmen, den är inte servärd, Så Man kan se 20 minuter och vänta sju år. Ja, det skulle ju vara det i sådana fall ja. Fast den är inte jättebra då heller ja, okay. Syn. Det är dåliga och så här. Ja, synd Syn. Men du har satt ett av fem på den här Oj, snyggt Jag vet inte vad det blir i tio skala men Två eller tre av tio ja. Kanske en stark ett då Ja, det är, det är synd Det är, det är tråkigt pratar... när man förväntar sig en fyra av fem eller Ja, precis Du pratade gott om den först Ja, det var väl någon gång i början av året här Som jag pratade om att det var en av de filmerna jag såg mest fram emot Ja, just för George ja. ja, vi är tillbaka från en liten paus här som vi tog här kanske inte ner som märkte men... Lommas fru blev lite hungrig. Ja, <laughs> precis. Jag sitter i köket så jag var tvungen att give in. Och då gick jag in på Facebook och så såg att vi hade fått ett svar till. Det är Josefin Selle som säger Hachiko. Ja, det sa jag också. Ja, hennes autokorrekt ville skriva Vaxholm. Det är ungefär samma sak. Det är ungefär samma sak. Ja, ungefär. <laughs> Ja, det var det. Ska vi, jag vet inte vart det var. Vi, blomman, du har koll. Ja, jag skulle få säga min första film som jag har sett sedan är juni idag. Just det. Så jag börjar med den senaste. Jag var ju på bio dagen och såg Mission Impossible. Mm. Den senaste då, givetvis. Med Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jens Hultén och Simon Pegg med flera. Fick du med alla dem? Eh... På Björn? <laughs> ja, de hängde på. Aj, <laughs> eh, jag såg Jag var inte alls peppad på den till att börja med. Eh, och sen så tänkte, bestämde jag mig för att inte se den. När jag läste en review på Movie Där man fick två av fem i butik. Mm. Eh, men sen så började folk kolla på Twitter. Om hur fantastiskt de, de tyckte att det var. Och bra action och... Allt, så då tänkte jag, men jag får väl se den så att jag kan bestämma själv och vad jag tycker. Eh, och eh, jag stämmer väl inte riktigt in i hyllningskörerna, eh, men jag tycker ändå att det är en stark tria eh, på den. Mm. Eh, ni har väl redan pratat om den, tror jag, lite. Det är jag tror tidigare. det var också en stark tria. Men. Ja, jag sett det stark tria. Ja. Jag gav den nog en trea, fast jag ger den en stark trea nu. Okej. Nu börjar man tänka på den, desto bättre det blir den. Ja, men jag, jag, jag tycker också att den är definitivt är en stark trea, och Rebecca Ferguson, hon är ju nästan väl en femma, för mm. sin, jag tror att hon kommer få mig otroligt mycket mer mm. nu, efter den här rollen. Absolut. är grymt. Ja. <laughs> verkligen, precis som att eh, Alicia Vikander har ju fått vara med väldigt mycket ja. nu, efter eller ja, i och för sig så Har de väl börjat filma de här andra filmerna redan innan x maschina mm. kom ut Men jag tror hon släpper sex filmer i år eller något ja. Det är galet mycket i Hollywood dessutom ja. Men ja, så, så den har jag sett Och den var väl helt okej okay i alla fall Och vissa scener är ju fantastiska Men vissa grejer tycker jag inte alls bra ja, det ungefär vad vi favoritintäckte också. Ja. Då så. Mm. Här. Kör jag en till då. Ja, Okej. Okay. Då tar jag min andra biofilm som jag var på. Och då såg jag Ant-Man. Med Paul Rudd, Michael Douglas, Michael Peña. Med flera. Och är faktiskt en av mina favorit-Marvel-filmer. Jag har förstått att man antingen hatar eller älskar den här. Och jag är i så fall på att älska. Mm, där är det nu också. Jag tyckte att den var så himla rolig. Jag skrattar nästan aldrig när jag är, är på, på bio. Alltså inte rakt ut i alla fall. Eh, och gör jag det så gör jag oftast på fel ställe och någonting som jag tycker är. Alltså, det här var ju dåligt. Mm. Eller vad va, va hände nu? Och så skrattade jag så helt tyst i resten av salogen. Men nu, nu, den här funkade helt och hållet för mig. Så jag skrattade tillsammans med resten av salogen. Det var bra stämning också. Timmermans folk som så här, applåderade vissa gånger åt vissa av Michael Pena's. Skämt ja, det var det bästa. Och jag såg den ju på Alltså release dagen Så att ingen hade ju hört Riktigt ännu hur Så jag visste ju inte om den skulle vara bra Eller inte då Men, Det är nog skönt att gå in i en så, ja, mm. så, så Den är nog min Finaste biupplevelse I år i alla fall mm. Det hade nog mycket med stämningen i så att göra, visserligen. Mm. Men därför så, så är det den, den starkaste fyra jag kan ge utan att det blir en femma. Jag, jag kommer inte ihåg vara jag god. Eh, jag kommer inte vara jag god. Äh. Jag, jag, jag vet att jag satt och funderade på vem är tjejen? Jag har sett henne förut. <laughs> så. Och sen, sen gick jag hem och kollade på EMDB och mm. det är ju Alven i Hobbit. Ja, eller Lost känner jag en. Ja, formen. jag har inte sett Ja, Då är det jag då. Ja, så, så det var den. Mm. Då, det du ja. då kör jag Empire Strikes Back. Just det. Från 1980. 8,8 mm. på IMDb. Mm. Och så den här Dispecialized. Dispecialized. Tack. Det är ju att de har tagit hård kvalitet, grejerna och tagit bort eh, specialeffekterna som Lukas har lagt dit. Mm. Som har klippt och klippt. De har gjort ett guldjobb verkligen. Mm. Fattar vilket jobb på eller på ja. det? Eh, re regisserad av Irving Kir Kirchner. Manus League Bracket. Lawrence Kastan och story av George Lucas. Mm. Medan Luke tränar Yoda att bli en Jedi-riddare undgår hans vänner den tjejsliga flottan under befäl av Darth Vader som är besatt av att vända Skywalker till den mörka sidan av kraften. Mm. Här börjar det bli Star Wars på riktigt. Ja. Och den här, aj. fast man vad bra den är. Det här är väl den som de flesta tycker är den bästa, eller? Ja, för mig är det. Undrar om det är för den här mörkaste hon säger. Mm. Jag vet inte riktigt. Det är nog en av mina favoriter också, tror jag. Utav de som har kommit ut hittills. Men jag hoppas, uh, uh, uh, first... jag hoppas att den nya som kommer nu blir min nya favorit. För det vore ju tråkigt om de lägger sig på en lägre nivå än uh, de shit, första. Kan... det kan inte lägga sig på lägre nej, nivå för nej, mig. Nej, <laughs> den, den vet. men det verkar som, ändå som att J.J. Abrams... Eh, alltså, där man har fått se eh, så hina Snyggt ut ja. Ja. Jag kanske får skippa den här <laughs> Du vill inte ha en ny Tia Nej precis <laughs> Eller om den är jättedålig Ja det är det som är risken såklart mm. Nu tänker jag slänga in Imperial Mars. Ah gör det du Kraschlandning när han från yttre rymden rakt ner i träsk. Och han överlever. <laughs> ja, och det träsk. Ja, det var nog. Det mm. Och här vet man ju faktiskt inte om Luke kommer joinna i Darkseid eller inte. Nej. För att undvika att dela rättigheterna beslutade Lucas att ta ett lån själv med hjälp av hans vinst från Järnas krig och ett banklån. Lucas fick tillbaka investeringarna inom tre månader efter filmen släppts. Ja, imponerande. Han visade sedan tacksamhet genom att dela vinsten med sina anställda. Nästan 5 miljoner dollar i bonus. Schysst. Schysst. Schysst Ja fy fan schist. Uh, den här har ni sett. Ja. Och ni tycker samma det. som jag eller? Ja. Ja vad det samma sak. det är. Det, är att det, var, det var länge sedan jag såg den så jag ja. har inte riktigt någon klar bild av det. Men... Jag har tänkt att se om ettan, en trean också. Mm, det har Snark. inte jag tänkt. På tala om... Eh... Om hur han gjorde med pengarna där, var det inte så också att han var väl en av de första att och, och vilja ha med eh, merchandise-intäkter ja, eh, i sin lön. Och han har ju tjänat hur himla mycket som helst med alla Star som har kommit. Precis, jag, jag är i den åldern så jag hade ju massa Star wars bara. Han skriver med dig i sitt kontrakt på något sätt. Ja, och, och varje grej som du har köpt har givit dem lite, lite stål. Ja, okay. fast är som var smart. Det är ganska smart. <laughs> Boba Fett har bara fyra repliker. Mm -hmm. Och Boba Fett är hur stor som helst. Ja. Han har fått lite kultstatus där. Ja. ja, vi får försöka lägga ut en bild hur Boba Fetts skådespelare ser ut mm. när jag spelar in. Annars söker ni på Boba Fett Actor. Han står där med krulligt hår och fin stor med mm. mm. Den här får, det vet ni ju redan. 10 ja. av 10 syskonkärlig. kärlek. jag slänger in en tv-serie här lite mitt i. Mm. Jag såg såklart Bloodline igår. Från 2015 med Ben Mendelsohn, Kyle Chandler, Cissy Spacek med flera. Oj, är hon med. Mm. Och eh, jag ja, olika regissörer såklart. Men bland annat så har Stackavo, heter han, Johan Renk se de två första avsnitten mm. Och det gör han Otroligt bra Det är kul att se att svenskar är så stora i Hollywood mm. Och när nu har Hollywood ja, jo, ja, det kan man väl säga Den utbildar sig i Florida Det är en familj som har ett så här, Hotellkomplex där eh, En av sönerna Är lite såhär outcast Han kommer svarta tillbaka fåret. Ja, det svarta fåret. Han kommer tillbaka Och det verkar som att han vill göra gott för sig och liksom komma in i familjen igen. Men det går inte riktigt som tänkt. Och det nystas även upp att det finns en riktigt mörk hemlighet som med sig bakom den här familjen. Det här är en av de jämnaste serierna jag har sett på väldigt länge. Inga Dalar överhuvudtaget. Den håller sig på en toppnivå hela tiden. Det är ju schysst. Och ja, Ben Mendelssohn gör ju en extremt bra. Han är en av mina favoritskådespelare. Det är svårt att hålla en sån eh, jämn nivå. Mm. Ja, så det, det är liksom olika regissörer. Och... Men håller ändå samma ton hela jo. vägen in. Hur många avsnitt har du? 13. 13. Och det är slut där, eller? Jag vet inte om det här är en antologiserie kommer fortsätta? På... Jag tror att den ska fortsätta där den här slutade, som det verkar i alla fall. Det hade jag nog kanske inte velat egentligen. Jag hade nog... Nej, inte jag heller. Jag tycker jag har ju också sett den här. Jag tycker att den är fantastisk. Men det är ju helt klart det här årets... Eh, alltså eh, True Detective eller Fargo. Ja. Om man jämför med hur, hur det såg ut förra året. Så det kommer ju vara 2015 års bästa serie. I alla fall som det ser ut eh, hittills. I alla fall. Ja, hittills är det så i alla fall tycker jag. Mm. Okej, okay. spännande mm. De tre sista avsnitten. Äh, även om du håller med att den har jämn nivå så tycker jag att de tre sista avsnitten, Då höjs i nivån något så att det Ytterligare, är, ja så, så att de är ju verkligen fantastiska men så du jag skrivit på Twitter här om det var avsnitt fem eller vad var det avsnitt sex kanske slutet det var någon scen som ja. var sådär, helt skakig efteråt så det, den har och alla avsnitt tycker jag har det så jättebra slut Ja som Cliff ger mersmak men det, oh, det är det på ett sätt men det är ändå väldigt tillfredsställande slut på något sätt. ja spännande kanske får vi ge en här chans efter top of the Och för er som inte vet så, så finns den ju på Netflix mm. då. Alla avsnitt släpptes ju i ett svep Så att mm. det är en Netflix-serie som är producerad av dem själva då. Alltså så betyg, jag vet inte vet inte om det är 10 av 10 men det är väldigt nära i alla fall Ja, ja det låter ju riktigt bra. Mm. Usch, man har för lite tid <laughs> <laughs> ja. Ja, jag, jag, det, det enda som jag hade med den här serien Eller som hade emot den, jag tyckte att den var bra för mig Men de första avsnitten är ju lite Långsamma, de tar sig tid att bygga upp mm. Det är väldigt bra Gjort, men Det händer inte jättemycket i början. Så jag... Men samma sak, det är, är slutscenerna i både första och andra avsnittet. Det är också så att Jag är väldigt engelsk idag, men det kanske lyssna <laughs> <laughs> på vad jag lyssnade på. <laughs> ja, nej, nej, jag, jag, med. För jag, jag såg ju de fyra första avsnitten ganska tidigt. Men sen så tog det nog fyra-fem veckor innan jag såg mm -hmm. de sista nio mm. på typ en dag sen mm. mm. Jag tycker det är rätt schysst när de öppnar så. Liksom. Jag gillar inte piloter. Nej. nej det var absolut ingen som pilot känns det, är... det är ju det inte det är gott när de får ta sin tid mm. tycker jag just nu är, är det till så, det. så, ja, så jag sin det. Tid, men den har lärt hela tiden uppe i spänningen med lite sån här, det är lite flashbacks så det är lite jag som får den att undra vad som mm. Mm. pågår nej, jag hade den som lite och så också, ta, mm. ta upp mm. så det var bra att du gjorde det ja jag var klar med den Då kan jag gå tillbaka och ta en film till. En film som jag tror att jag såg samma kväll eller dagen efter jag var med senast. Och har mm -hmm. velat prata om ända sedan dess. Oj. Och det är Slow West. Just det, ja. Nu har jag inte tagit fram alla namn och sånt här. Men jag vet att det är... Michael, eller Michael Fassbender Har en av huvudrollerna mm. eh, Och John McLean är det som har regisserat den Vet jag för att han retweetade min review <laughs> <laughs> eh, Så, så li, li, li, lite uh, Lite Gåshud på den där, där Regissören går in och, och, och retweetar Min review där yes. Som givetvis var fem av fem Och det är därför han kände att han kunde mm. den kanske Den var ju verkligen Helt fantastisk Jag ser det här som min favoritfilm Hittills i år okay. Men Den har ju Ganska många utmanare också som kommer här Resten av året Det är ganska många bra filmer kvar men Som inte har släppt den menar jag. Men den handlar ju i alla fall om Ja det är en en långsam, vilda film Som inte ser ut som en vilda film Alls egentligen Den har ett väldigt annorlunda Berättarspråk i sig och... Just det, jag vill prata det Men förr, har vi pratat om Men håller du med mig om att den på, påminner Ganska mycket om Wes Anderson eller? Ja, absolut Och speciellt med, med soundtrack Och, och till denna saker Det var väldigt I någon så går det förbi ett band som står och spelar i sina Det kändes också väldigt Wes Andersson Ja, Precis, och, och den är bara en timme 20 minuter lång om jag inte minns helt rätt. Ja, det är Så Perfect den är inte lång heller. Så, så, så att den kan man klämma både en och två gånger på en kväll. Så, så, så det är en, en riktigt stark rekommendation från min sida. Hjärtskärande slut. Ja, verkligen. Ja, det var rekommendation. från, från dig. För det var rekommendation från dig också. för mig också, ja, verkligen. verkligen. Det var en av de snyggaste filmer jag har sett väldigt länge. Mm. Fotot var alltså helt otroligt, tycker jag. Jag, jag tycker, när de eh, rider där med eh, tvätten mellan sig. Ja, just det. Och såg det. Ja, <laughs> så vackert. Mm. mm. mm. Jag sålde den igen bra igen. Bra. Eh, är du klar? Ja. Mm. Jag går på min tredje film jag har sett, som ni kanske vet vilken det är. Mm -hmm. Blue Harvest, a.k.a. Return of the Jedi. <laughs> 1983. 8,4 på IMDb. Efter att ha räddat hans solo från Jabba the försöker rebellerna förstöra dödsskärnan igen. Medan Luke försöker få sin far tillbaka till den ljusa sidan av kraften. Lite mer tempo redan. Jag gillar ivåkorna när jag var mindre, men inte lika mycket nu. Den här skulle egentligen hitta Revenge of the Jedi. Men en Jedi hämnas ju inte. Men var kommer det Blue Harvest ifrån då? Blue är Eller Family guy Nej. Men den heter Blue Harvest? Ja, för att eh, när de skulle in Return of the Jedi mm. så var det folk som, de ville inte att folk skulle spoila för mycket och se att mm. det, så det så var en de... working title, alltså ja, så de tryckte upp t-shirtar och kepsade med Blue Harvest och sa att det var en mm. skräckfilm. Mm. Okay. Men det funkar inte, så då var det var <laughs> mm. eh, David Prose var bara Darth Vader i första halvan av filmen. Aha. Resten av filmen var st stuntmannen Bob Anderson-Dart. Okay. Och Sebastian Shaw spelade Wader omaskerad. James Earl var rösten förutom när Wade var utan mask. Det är fyra personer <laughs> som har <laughs> skrivit. Ja, uh, ja, det. var det jag har skrivit upp på den här. Ja, Men det är ju och det var också TVG. Ja, precis. Grym avslutning på en fin teologi. Mm. Ja, det är ju så arg och uh, Luke Skywalker. Mm. Jag vet inte riktigt här heller om han eh, kommer bli besatt av en ondäck efter. Den här får 10 av 10 bröstgrabbningar. Okej. Okay. Den referensen förstod inte jag. Hej. Jag får se om filmen. Ja, eller det är bara söka på Hans Sol och Ja, Jaha, okej. Okay. När han, Leia blir skjuten. Ja. Och tar han undan henne och drar till henne. Och lyckats få tag i vad han inte borde få tag i. Jaha, okej. Oh, okay. Så, det tror jag. <laughs> Så vi hoppas. Jag har bara en grej kvar på min lista här. Jag såg um, Imitation Game. Från 2014. Just det. Av Morten Tyglum. Det var bra samtryckare jag har hört. Ja, visst det. Med Benedict Cumberbatch, Kira Knightley, Mark Strong med flera. Mm. Oscar-nominerad jag inte minst sett själv. För, den var Oscar-nominerad för bästa film. Så nu har jag sett alla där utom två. Vilka det nu var. Jag kollade ju det förut. Bara för att jag skulle kunna säga det, här, men nu har jag har väl bort det. Jag har två kvar att se. Men eh, jag tycker väl att Imitation Game lägger sig ganska högt. Ska vi berätta vad den handlar om förresten? Matematiker ja som som som, som knäckt äh, han hjälpte till att knäcka den här tyska enigma-maskinen mm. lite äh, efter den äh, där med Russell Crowe finns väl någon ja, lite, beautiful mind ja. ja precis lite liknande ja, veckor som var med i ja istället på något sätt vad skulle jag säga mer det är väldigt det var väldigt intressant att se den här historien för det var ju inte så enkelt som att de bara kunde knäcka uh, den här maskinen och sen Bara stoppa kriget. För då skulle ju tyskarna fatta det. Att de hade knäckten Och så skulle de bara göra någon ny maskin. Ja. Så de fick ju liksom de fick ju släppa igenom attacker. Och offra människor bara för att. De fick, de fick välja taktiskt vilka de, vilka attacker de skulle stoppa. Och inte säga varför inte tyskarna skulle fatta att de hade. Fyra vad jobbigt. Ja, så det var nog väldigt svårt att leva med. Ja. Och det var en väldigt intressant aspekt som jag inte hade någon aning om innan. Ehm, här, Morten Tydlöm, han regissören. Han gjorde ju Huvudjägarna den norska mm. filmen. Den är ju rätt okay. Han har gått vidare nu då? Ja. Och, um, han fick ju ganska bra start på sin Hollywood karriär eller hur man uh, jag tyckte väl att uh, jag, tyckte, jag vet inte Benedict Cumberbatch karaktär var lite jobbig men han var ju typ något så här hade väl Aspergers uh, var ju lite osympatiskt såklart men det ja. ja, det kanske man måste vara. Ja. ja. nej, men det var en bra film. Ja. Sju 7 av 10. Ja. Jag men sålde in den ganska bra också här, jag såg den också där kring oscars -tiderna. Jag Tyckte också att den var helt hej Den förtjänade ju inte Vinna för bästa film, men, men den är ju helt klart Bra, jag tyckte den var jättebra Det slog ju America's Sniper i <laughs> Ja, och jag tyckte den var bättre Än Selma också, tror jag den, Det var den jag hade sett bland annat Så den... men, uh, Hon <laughs> samma här. Nej. Nej. <laughs> det, det, det. nej, <laughs> här nej. Med... Selma handlar ju om eh, någon, när de går över äh, en något, bro i uh, Selma. stad som heter Selma. Oh, oh. Ja, det var det. <laughs> <laughs> Ja, det var helt värt, verkligen. Ha, eh, Ska vi se vad jag har kvar som vi inte har tagit. Jag har ju ganska många så jag slår ihop några här nu. Då. Eh, Danny Collins och Automata hade jag. Eh, men de ska ju ni få se så det kan jag lyssna för vad ni tycker istället. Eh, jag tycker på dem att de är bra. Så jag inte rekommenderar dem. Eh, så istället så kör vi på The Wolf. Ja, just det eh, Som jag tror att Gustav har nämnt tidigare mm. Men den är ju Vilken fantastisk dokumentär mm. Och lite på tal om det här med merchandise Merchandiseförsäljningen Det finns ju en scen i Wolfpack När de får gå på bio Och de säger att Tänk att ja, och sen säger de skådespelarnas namn Att de får en del av mina pengar nu mm, Just det det Och för er som inte vet Vad den handlar om så, så är det ju ett gäng bröder Sex stycken bröder som, Och en syster, men hon är inte med så mycket i filmen Som har i princip varit inlåsta I hela sin uppväxt I en lägenhet i på Manhattan Och deras enda Utbyte med världen har egentligen varit Genom film Och när de blivit lite äldre har de fått gå ut lite grann eh, Och det var då som en dokumentärfilmare sprang på dem För att de ser lite speciella ut eh, De klär sig ut efter Reservoir Dogs eh, Alltså mm. hur de ser ut i den eh, Eftersom att det är en av deras favoritfilmer eh, Men den här är ju en, en, en måste-se-film för alla som är intresserade av film eh, För den är verkligen superbra mm. Och jag kan redan nu se framför mig Hur den här vinner eh, En Oscar för bästa eh, Dokumentärfilm På nästa Oscarskala Och att de här får oh, gå upp där det eh, kan Och ta emot jag priset kan... Eh, jag, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att Oavsett vilka andra filmer som kommer i år Så kommer PR-människor att se till att det händer För att det kommer att bli en sån Ah, ja, för det är alltså Jag bara, nu jag ser det, jag ja, så, så, <laughs> så jag har inte sett filmen. <laughs> så, så de här grabbarna, när de går upp där på scenen, och, ja, ja vil, vilken grej det kommer bli. Mm. <laughs> och kommer inte det att ske så jag extremt besviken. Ja. För det vill jag se. Det är nästan ja. så att de borde göra en ny dokumentär om just det ögonblicket och släppa till nästa oscar -Skador. Då kommer vi ju få göra det i något sammanhang. Ja, eller hur? Om det inte är Oscar så kommer det ju vara Golden Globe eller någon annan prisutbildning. Ja, det måste de verkligen Så de kommer i alla fall få vara med ja, om det. Ja, det, det är jag är säker på. Ja, att. det tycker jag verkligen. Mm. Vad kul är det. Mm. Bra. Hade du något mer? Eh, ja, vi kan ju strunta i filmer nu. Och så kan jag ju nämna eh, några eh, tv-serier. Eh, en tv-serie som jag vill nämna som... Eh, har flugit lite under radarn för att den är både ny och spansk, eller mexikansk vet sagt, är Club de Cuervos. Eh, det finns på Netflix, va? Som har släppts på Netflix, ja, precis. En producerad av Netflix. Så det är ju en Netflix-serie. Och, och det märks på hur snyggt filmande den är. Eh, och det är också en regissör, en och samma som har regisserat alla avsnitt. Nu kommer jag inte ihåg Han heter men han, jag vet ju att han har gjort den näst, mest, mest inkomstbringande filmen i Mexikos historia. Så det är ju ingen liten regissör som, som gör det här, utan det är en väldigt spännande serie som är helt på spanska då. Netflix första serie som är på ett annat språk än engelska. Mm -hmm. Så att Eftersom att jag inte förstår Vad de säger eh, Så måste man ju koncentrera sig så mycket mer Så att jag vet inte om det är därför som jag har fallit extra mycket För den här Även Man investerar mer eh, När man ser på den För att man måste verkligen hänga med Och läsa varje mening som sägs För att annars så fattar man ju inte vad som händer Bland annars när man kan zona ut Och kanske kolla Twitter under tiden eller, Ja, det kan man inte göra nu Helt så så den, den rekommenderar jag Handlar om eh, En pappa Som dör och det sker i första avsnittet eh, Som Har två stycken eh, Barn och Deras kamp om att ta över Fotbollsklubben som pappa ägde Alltså en sån här typ Real Madrid Fast i Mexiko då. Mm. Så att, eh, den kan jag rekommendera eh, Och sen uh, Wet Hot American Summer har jag sett också. Just det, mm. det har jag, mm. jag börjar kolla lite på den. Ja, ja uh, och den skulle jag vilja säga är lite som uh, om Kung Fury uh, åkte på uh, kollo. <laughs> <Ja>, lite så. <laughs> uh, så så den är ju lite, väldigt way over the top. Jag såg ju inte uh, den original Filmen eller om det var en serie. Det var en film här. från början. Ja. ja, det var en film från början mm. eh, som fick lite kultstatus. Och nu så kommer en serie om det med samma skådespelare igen. Och de har ju blivit mycket mer kända nu än vad de var då. Så att den är ju fullproppad med kändisar. Har, har du sett eh, filmen Gustav? Nej, jag har inte gjort det och jag har bara sett två avsnitt än så länge av serien. Ja. ja, jag har sett alla. Och jag tycker att den blir bättre och bättre ju längre den går. Faktiskt eh, jag, jag var lite osäker på de fyra första avsnitten om jag skulle fortsätta För att det var inte riktigt min humor Men sen så gjorde det faktiskt ingenting Utan den blev bra Även fast det inte riktigt är min Typ av humor så tyckte jag ändå att den var rolig Och helt främst Oj det är intressant här. Mm. Jag tyckte det var roligt den här scenen med Jason Schwartz Men när de ska testa den där När de kommer ur den där pölen med grön gägga Osean Osean när först så doppar han lillfingret och slickar lite så här ja ah, det, det här är gift något giftigt sen så tar han hela slicker, tar han hela handen typ och sen tar han fram en sked tar några sleva ja ah, det här är definitivt en giftig grej mm, ja. sen, så, sen så får han bort hon då får vi bråttom det så han ska springa iväg och springer jag tillbaka, så springer han tillbaka sen och så tar han en sked till <laughs> ja, det är sjuka grejer till ja men så är det det är en lite rolig scen också när jag Jag tror att du kanske nämnde det i förra avsnittet. Men eh, det är ju lite konstigt i början att det är vuxna som spelar. Alltså att de ska ju spela till 17-åringar eller någonting. 18-åringar kanske. Mm. Eh, och, och sen så är det en massa barn där också. Som ska vara ungefär samma ålder. Mm. Men man får ju veta <gård> i, i en scen att när en springer in på toaletten. Och ja, precis när puberteten eller... eh, Ja, precis. Eh, och så står några andra utanför under hur det är det är en liten flicka som flag in. Och Sen kommer den ut och ser om vuxen, alltså ser ut som en vuxen, men är fortfarande karaktären lika gammal. Så att det är ju att när man är i puberteten så blir man. Så ser man vuxen ut, så det är som man ser skillnad på Bara Bara där som du innan för avsnittet så, så, Man ja, Och det är inte så att de går från typ 13 till 20 Utan de är typ 45 eller allt <laughs> ja, ja, precis eller, ja, ja. Och, och det finns så många, många sådana där Helt sjuka grejer, och det blir sjukare och sjukare Ju längre det går Och mm, okay. det kommer en, en hel del fighting-scener Sen också <laughs> som är helt bananas Så, så ja, du det har att se man... den här gång, men... Ja, det tycker jag verkligen Mm. Eh, så det var väl den eh, Sen så. Vet du hur många avsnitt av eller? Eh, jag tror nog att det var Kanske åtta, nio stycken Jag tror att som nej, det var fem minuter Ursäkta ja, nej, eh, Så, så att den gick snabbt att se Jag tror jag såg den på två dagar Alltså på en lördag söndag sådär. Mm. Något avsnitt här och där Så det gick ganska snabbt att se eh, Sen så Såg jag ju Penny Dreadful På er inrådan, mm, inrådan. Eh, Eller ja, du, har jo, sett du och e... jag börjar se den samtidigt Ja just det Och jag har sett tre avsnitt. Ja, Jag har ju sett både säsong 1 och två <laughs> eh, Då vet vi vad vi tycker jag, jag tycker att den är Jag tyckte den var väldigt bra mm. Framförallt sista avsnittet På säsong två mm, Det var det bästa tycker jag och Sen vill jag slå ett slag för avsnitt sju På säsong 2 utav Ray Donovan mm. Det är ett av de bästa avsnitten På någon tv-serie har jag sett på väldigt länge. Okay. Eh, och det är väl över ett år gammalt nu. Eftersom mm. att jag såg i kapp där i efterhand också. Det finns länge. sedan. Eh, men eh, och, om ni inte har sett Raid Donovan så bör ni göra det där. Och när ni kommer till avsnitt 7 på säsong 2 så förstår ni varför. <laughs> Okej. <Okay>. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. men då är nog faktiskt jag klar med mina tips och tricks här. Ja. <laughs> då är vi klara med den biten då, Vad är det då? Ska vi köra lite flitchart eller? Ja det tycker jag. Det låter perfekt. Mm. Och Gustav vi som var så han får köra eller? Ja. Annars måste vi lämna ut inloggningsuppgifter och grejer. Ja just det. Det kan vi inte göra. Ah. Vi litar ju på blommar i och för sig. Jo. Ja, jag har ju vunnit filmen nu också. Ska vi köra igång? Nu har jag inne här. Ja. Mm. Då börjar vi med The Da Vinci Code mot Monty Python and the Holy Grail. Holy Grail. Holy ja. Grail. Jag gillar inte alls The Da Vinci Code. Ja. Ah. Nej ah, inte jag. Boken tyckte jag var väldigt bra. Var vi överens? Ja. Bra. Men in Black 2 mot Hellboy 2, The Golden Army. Jag är ju en sucker för Men in Black. I och för är väl Men in Black 2 den sämsta, men jag säger ändå det. Ja, det är den sämsta. Jag säger nu Hellboy 2. Ja, jag, jag håller tyvärr med Gustav, vill säga? <laughs> men uh, jag håller med Gustav. Jag, jag, jag misstänkte att det skulle bli så, men jag kunde inte låta Men in Black gå utan åtminstone en röst. Ja, bra. Okay. Jag tycker Hellboy 2 den har stämning och allting, men den är inte ja, inte riktigt mm. 100. Nej, nej, jag håller med Att jag tycker inte att Hellberg 2 är allt lika bra som första nej. Då tar vi The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Mot Top Gun. Top Gun Top Gun är en sån film faktiskt som jag också är lite osäker på jag tycker, För att jag såg den när jag var liten men... Ja, är det är sant ja, Jag säger också Top Gun Men då säger jag Hitchhiker's Guide bara för det. Ja. Men det blir Top Gun ändå Då kör vi Con Air Mot Toy Story 2 oh, Jag vet vad ni kommer säga så jag säger Con Air Jag säger Toy Story 2 ja, jag ser också där. Men Conner är ju ändå, den är ju fantastisk. Ja, jag har precis Jag tror inte att den är. Det är en av de första Blu-ray-filmerna jag har köpte. Aha, alltså, när, man, när jag började gå över från DVD till Blu-ray så fanns det en bra deal på den. Då tog jag den på det. Den är ju bra. Det är ju ingen särskilt bra Blu-ray-film kanske. jag tror det är inte så mycket eh, stunt grej i den, men, men den är ju ändå, den är ju så himla bra. Ja, på sitt lilla sätt. Cage när var som bäst. Ja, ja precis. Ja, helt ja, enkelt. Men jag säger Toy Story 2. Ja, jag men. Det är Per som är neröstad idag. Mm. Då tar vi Casino Royale från 2006 mot Jurassic Park. Och här var det svårt. Oh. Ja, det är det, faktiskt. Jag går på Bond. Men det är nästan ja, jag omöjligt tycker jag. Jag tyckte också på Bond. Jag tyckte att jag Bond överraskar mer. Man förväntar sig inte alls sån Bond. Nej, Och så öppningsscenen i Casino Royale. Mm. I fasen. Fast, Trots det så lutar det mer åt Jurassic Park för mm. mig. Så jag säger Jurassic Park. Ja. Jo, den var ju också ett film av sitt slag nu. Ja, det är helt klart. Eh, Transformers: Revenge of the Fallen. Ett eh, månad eller? har det väl. Men... Tror inte det kommer att spela så stor roll. The Day After Tomorrow. <laughs> ja, så det jag vet inte. Inte The ja. Day after Tomorrow. Ja. Jag får kolla. Men det är den. Allting fryser till isen. Den har inte jag sett. Den får du klicka bort. va? Ja. Den ah. ja, ja. är Ja, nog... jag har inte sett den. Det var. Nej. Alla katastroffilmer kom. Uh -huh. Och så kom det sista, jag orkar fassan inte med det. Då blir det Transformers Revenge of the Fallen mot Starship Troopers istället. Starship Troopers. Yes, nu håller jag med <laughs> den här Starship troopers. Då kör vi Knocked Up mot American History X. <laughs> <laughs> det är lite svårare då. Oh, alltså jag det ju Knocked Up i och sig, men oh. jag säger American nah, History X. American ah, History då, Ja, jag ska på... Knocked up, då. Ah, ja. okay. <laughs> Den är eh, American History X lite tragisk. Den är lite tragisk. <laughs> det är <väl> tragisk. <laughs> Knocked up är också lite tragisk, men. Uh, me, myself and Irene mot Zodiac. Jag gillar inte uh, Me, myself and Irene. Det har vi pratat jag om förut. Det. Ja. Jag säger Zodiac. Jag tror faktiskt att jag, i nuläget så är Me, myself and Irene bättre för jag måste ja. se om Zodiac. Ja, jag säger Me, myself mm, and riktigt. Irene. Uh, stämningen i Zodiac är ju som ja, vanligt. jag kan med tänka med detta, jag ska. Så jag ska... Jag ska... Jag faktiskt... ja, den ligger faktiskt på. Högt upp på se om-listan så. Mm. Men just nu så blir det faktiskt minnen. Mimma säger på den här mm. Vi har sådana sköna minnen från den här bio. -listan. Mm, jag vet inte att du berättar det. Och <snar> och kan sitta i så mycket. Ja, det gör det. Ska vi ta två till eller? Vi tar två till. På tal om biovisningar så kommer filmen där jag, har varit, där jag var absolut räddast jag har någonsin varit i en biosalhamn. Ja, det här vet ju jag. The Ring. Den ja. amerikanska The Ring. Trots att jag hade sett den japanska flera gånger så var helt livrädd när jag såg The Ring. Uh, ja, det är den mot uh, How the Grinch Stole Christmas. Också in Carrie. Mm, ja, jag säger The Ring. Jag gillar faktiskt den amerikanska remake'n Ja, den var bra. Det var den. Och, Och går... Den är inte lika skruvat som japanska. Uh, nej, precis. Jag är ju inte så mycket för en skräckfilm egentligen, men jag säger The Ring också. <laughs> ja. Även fast The Grinch det är ju en sån film som man ser en gång om året i princip. Kingpåsk. Ja, ah, precis. <laughs> bra. <laughs> ah, då tar vi The Ring. Har vi kört två till? Nej, vi kör en till. Då tar vi Beauty and the Beast mot Shrek. Ja, jag tycker det är svårt. Mm, men jag säger Shrek. Gör du det? Mm. Ja, det är ju också. Jag säger någon Beauty and the Beast bara för. Ja, ah, shit vad snyggt det var. när man, Första gången man såg Beauty and the Beast. När de började filma, filma mm. ovanför lampkronorna där. Aj. Och zoomar in när de höll på dansare. dansa. Mm. Det är nog ett av de snyggaste momenten i tecknad film. Mm. Fast jag gillar ju mer när fågeln exploderar i Shrek. Ja, då har fått med allt i Shrecket. Så tar vi Shrek och så avslutar vi flickshark för idag. Mm. Ja, men då, men då så. Var kan vi eh, hitta er då? <laughs> jag vet inte riktigt. Kan du förklara det? Ja, det kanske kan göra det. Ja, man kan väl hitta er kanske på Facebook. Mm. på Ja. Eller Twitter, hashtag filmpodden. Och eh, snart på Youtube då, eh, när ni får in lite eh, fina recensioner på iTunes där. Ja, oh, just det. Ja. Mm. <laughs> har vi då varit för nu eller? Nej, jag vet inte. Vi får se. Det kan bli roligt. Mm. Så, så då, då antar jag att det kommer vara vara något stil med filmpodden på Youtube också. Den, den är redan där. Ja, det har vi redan. Mm. Ja. Så det är bara att lägga till. Ja, då så. Och sen på era respektive Twitters som är, kan ni få se här. Va? Ett glasid. Och ett per 76. Sjua, sexa, Olsson. Ja, det är ju fantastiskt. Och eh, mig hittar ni också på Twitter. Och mm. eh, ingen annanstans i princip. Utan det är där jag finns. Så på Twitter. Ät eh, Jonte Eller @filmochtvserier film och eh, tv-serier. Mm. Där jag gör lite reviews. Oftast fina lite så här. Bild screenshots. Simons. Ja. Mm, jag har alltid en, en, en uh, lite screenshots ihop uh, klistrade för att göra det lite, lite fint. Mm. Mm. Jag både gillar det och inte gillar dem. När, när man har sett filmen är de fina, och när man inte har sett filmen, då får jag skrull snabbt. Mm. <laughs> ja, jag, jag brukar försöka och aldrig ta uh, scener som är avgörande på något vis, utan mm. gärna uh, screenshots från kanske trailen eller så. Uh, För då är det ändå sånt som är visat. Men är man en sån som inte ser på trailers. Då är det ju hugget som stycket då. Ja det är med fina att mm. Så Sådär. Jag måste ju nästan få säga de fina avslutande orden eller? Det kan du få göra. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Hasta la vista. Baby. baby.